Tem aura de anti-herói e fama de boémio. Conhece como poucos o credo Sex, Drugs and Rock and Roll. Mas começou certinho, em criança. Primeiro a tocar êxitos de música ligeira no piano lá de casa, depois a aprender os compositores clássicos no conservatório. Nunca esqueceu o piano. Os seus dedos conhecem-no bem. Mas o espectro musical abriu noutras direções e levou-o também a pegar em guitarras. Mais práticas para andar na estrada e adequadas ao pop rock. que descobriu na adolescência. Jorge Palma ocupa desde os anos 70 um lugar central na música portuguesa. Trabalhou com muita gente, experimentou várias formas e estilos, perdeu-se e reencontrou-se nos altos e baixos da vida. A sua essência nunca mudou. É um músico inspirado e poeta intoxicado, sem medo das fragilidades da condição humana e capaz de ironizar sobre elas. O piano quase como extensão de si próprio Para dar vida a canções sobre as pessoas, o amor e as iluminações de fim de noite e início de dia, uma noite em que o céu. Tinha um brilho mais forte E em que o sono parecia Disposto a não vir Fui estender-me na praia Sozinho ao vento E ali longe do tempo Acabei por dormir Acordei com o toque um suave de um beijo. E uma cara sardenta encheu-me o olhar. E ainda meio a sonhar, perguntei-lhe quem era. Ela riu-se e disse baixinho: Estrela de mar. Eu sou estrela do mar Só ele obedeço, Só ele me conhece Só ele sabe quem sou No princípio e no fim Sou eu, sou fiel Eu quem me protege Quando alguém quer a força Ser dono de mim De ser maior, o desejo ao espanto. Só sei que por instantes deixei de pensar. Uma chama invisível incendiou-me o peito. Qualquer coisa impossível fez-me acreditar. Em silêncio trocamos segredos e abraços E escrevemos no espaço um novo alfabeto Já passaram mil anos sobre o nosso encontro Mas mil anos são pouco ou nada para a estrela do mar do mar Só ele obedece Só ele me conhece Só eu sabe quem sou No princípio e no fim Só ele sou fiel É ele quem me protege Quando alguém quer a força Ser dono de mim A Estrela do Mar, que é uma, é uma música com 4 ou 5 acordes, foi composta no fim de tarde à guitarra. Uh, só que nessa altura eu já estava a estudar peças de Debussy e Ravel uh, e fiz um arranjo pianístico que, é, que é, acho que é o meu melhor arranjo para piano. Aliás, escrevi para dois pianos. e A música tornou-se enriqueceu muito. Do que eu posso, posso tocar cala para pegar numa guitarra e fazer a valsinha. Agora com, com a complexidade que eu, que eu meti, acho, acho que estou a domar a letra, com, com todos os arpejos, as escalas, as coisas que eu faço, ficou muito mais rica. Do ponto de vista sonoro, sobre todos os pontos de vista. Ah, Talvez, talvez, eu, eu por exemplo, eu estou neste momento a compor, estou a escrever canções novas, e se está com uma música que não tem letra ainda, por exemplo, ou piano, hum, acho que me empurra para, para um certo universo, para escrever a letra, do que se for a guitarra. São, são dois instrumentos muito diferentes. Acho que influi. De facto, no fundo, uh, tem influência o no instrumento em que começas a desboçar uh, uma canção. Neste caso, tenho muito respeito por, por cada um dos instrumentos que existem. E, e qualquer instrumento exige o conhecimento de, de como é que se constrói, como é que funciona, e para tocar bem um instrumento tem que ter bastante trabalho. O piano fazia parte da minha mobília, estava no meu quarto, portanto desde que desde comecei a crescer, comecei a chegar às teclas, comecei a brincar com ele. Era um, era um brinquedo, foi, foi, fez parte, é como um violão <risos> das brasileiras. Uh, tenho uma relação de facto muito desde sempre com este bicho. <risos> Isto de, uh, paralelamente ao meu gosto por, por, por a gracidade, né? Uh, aliás, o, o, este disco, uh, piano e voz, solo, só. Sol, Eu ponho ao lado, acho que juntamente com o Palmas Gang Ouvido no Johnny Guitar, se completam. Uh, sonoridades totalmente diferentes, como tu sabes bem, não é? Com o Calu, o Zé Pedro, o Alex e o Flaque uh, a uh, abordarem as mesmas canções. E, e é um mundo totalmente diferente. <tos> No ombro Preciso de alguém Dou-me com toda a gente Não me dou a ninguém Frágil Sinto-me frágil Faz-me um sinal qualquer Se me vires falar demais Às vezes embarco em conversas banais Frágil Sinto-me frágil Frágil Esta noite sou tão frágil Frágil Já nem consigo Estão a saber-me mal Estou whisky de moca Adorava estar indo Estou-me a sentir alto frágil Sinto-me Acompanha Acompanho a minha casa Já não aguento mais Deposita na cama Os meus restos mortais Frágil Sinto-me frágil Frágil Esta noite Estou tão frágil Frágil Já nem consigo ser a O que acontece é que eu, eu revelei ter, ter jeito e comecei a ter aulas, de comecei a ter professores de piano a partir dos... Comecei a ter uma aproximação já aos 4 anos e aos 6 anos comecei a ter aulas mesmo. E fiz o exame ainda de conservatório de terceiro ano, mas aos 14 anos aparece-me no rock and roll. <risos> assim entrando para casa dentro para a cabeça dentro e abandonei completamente os estudos de música clássica não é mas ficou ficou já uma, uma digamos como um estofo um, uma, uma abertura porque entretanto já tinha tocado aos 12, 13 anos já tinha, já tinha tocado bastante Bach, e Mozart e Schubert e Beethoven E isso é evidente que só me pôde fazer bem, não é? Depois fui beber as influências todas. De, de, de, de, de uma altura que eu estava apaixonado pelo Bluegrass, música lá do Kentucky, ah, os blues, os blues eu, a passagem uh, da minha maneira de tocar. Porque na música clássica temos a pauta e... e Pronto, são aquelas notas e aquela dinâmica, etc., que devemos fazer. Música blues. O rock é simples e os blues também, no fundo, em termos de complexidade harmónica, mas de qualquer maneira é uma coisa muito importante: que é o improviso. E eu não estava habituado. Foi através dos blues que eu comecei com, com outros músicos. A ir pelo caminho dos blues. Mais do que do, do rock, mais da pesada, que eu ataquei já com 19 anos com, com o grupo, com o sindicato, que, que tocámos Led Zeppelin e Black Sabbath, essas coisas. Da Ru. Ah, portanto, eu, eu nunca deixei a música e aos 33 anos, quando assentei, ah, eu tive o primeiro filho. Mas, óbvio, tenho que reciclar de alguma maneira. Pensei em tirar, ir para a Sociologia... Vou, mas é, para o Conservatório. Retomar os estudos de música clássica. Então, os anos, os anos 80, sobretudo a segunda metade dos anos 80, fui, foi, foi, apanhei uma altura áurea do Conservatório. Tive professores excelentes. Desde a Olga Prat, uh, Jorge Pachinha, a composição. Uh, é, não vale a citar mais nomes, porque algum fica esquecido, e foram todos muito importantes Na minha, nesses anos, 5, 6 anos, em que eu tive não só portanto, a aprendizagem do, do instrumento, mas a uh, composição, acústica, história da música. Portanto, foi extremamente importante para, para a minha cultura geral. E para os meus dedinhos é evidente que fiquei muito mais seguro a saber muito melhor o que é que fazia, não é? Neste, com estas 88 notas. E aprendi muito, aprendi muito até do ponto de vista humano. Foi, foi uma altura muito, muito feliz para mim. Havia várias pessoas uh, ligadas ao meio, e não só que me sugeriam que eu, que eu fizesse um disco que, com canções que já, já, já conhecidas, já gravadas, mas só de piano e voz. E na por cima eu tinha acabado, no ano anterior, tinha acabado o curso de o curso piano e estava com os dedos perfeitamente em forma. E aceitei a ideia e, e fomos para... Foi, foi a última gravação nos estúdios de Valentim de Carvalho com um Steinway de concerto Zé Manuel Fortes a gravar o Francis Nunes ao lado dele a produzir os dois Marretas Eu, aquilo era tarde era para noite dentro foram não sei quantos dias e noites A questão é que eu tinha... Eu, eu, estava combinado era eu cantar e tocar como se fosse uh, um concerto um, um, um recital e portanto cada música eu preparei-me em casa claro mas cada música que eu tocava mesmo que eu chegasse ao fim da música e disse rapaz está porreco com certeza. chegava corria para a cabine olhava para a expressão deles e ok pronto Pá, tem que ter mais alma, não é, não é só técnica, não sei o quê, ok, vai lá outra vez. Portanto, sofri, sofri um bocadinho. Porque há uma coisa, eu, eu não gosto muito de repetir as mesmas canções. No mesmo dia e ali, houve canções que eu, às vezes ficava de um dia para o outro, mas que batias, batias valentemente. Ficaram, ficaram ensaiadas para a vida. Foi, foi, foi muito divertido. No fundo, só. Só por hesitar Fiz a cama na encruzilhada E chamei casa a esse lugar E anda sempre alguém por lá Junto à tempestade Onde os pés não têm chão E as mãos Perdem a razão Só por inventar Só por desistir Tenho as chaves do céu e do inferno E deixo o tempo decidir Cidade, onde os pés não têm chão e as mãos perdem a razão, só por existir, só por duvidar. Tenho duas almas em guerra e sei que nenhuma vai ganhar. Eu sei que nenhuma vai ganhar. Eu sei que nenhuma. vai ganhá pois acho que vi muitas palavras não é? <risos> ah, algumas que combinam melhor que outras e tem algumas digamos que conseguem mais o objetivo inicial que é original que é, que é de facto fazer uma coisa que, que eu gosto de, de ouvir e tocar para a vida, não é? Ah, Escrevi coisas com mais profundidade do que, do que outras, acho que isso acontece com toda a gente mas uh, uh, tenho de facto falaste na, na letra do sol Continua a ter duas almas em guerra, assim, e nenhuma vai ganhar. <risos> e fazem falta, é, porque mantém isto animado. Eu gosto sempre que sei de... Aliás, eu tenho aprendido a estudar as coisas, as letras de canções também, poemas... Uh, letras de canções têm sido do Dylan, do Paul Simon, do Leonard Cohen e durante os, os meus anos de, de guerra, de rua, metro, de saca as costas e guitarra foram extremamente importantes também. Eu não era raro tocar uma canção minha uh, no metro de Paris, ou em Londres, ou na Alemanha. Normalmente o que eu tocava era, eu aprendi nessa altura, eu, eu tinha a vontade, de, sabia decorar, sabia tocar, assim, já, canções, algumas delas, do Cohen e do Dylan, daquelas Piton, que nunca mais acabam. E eu não gostava de repetir a mesma canção no mesmo dia. Uh, portanto, eu, 80 e tal, 90 e tal canções que eu sabia... Estava sempre a, a, a variar, isso isso fez-me muito bem. Não só, não só de, de, de coisas anglófonas, mas francófonas também. Brel, Ferré... E tudo isso ajuda a enriquecer a pessoa. E, e é raro o concerto meu em que eu não, não meto um, um coverzinho, uma versão. O Forever Young, uh, o Dylan, no, no disco é o Planet Waves, tem a versão lenta. Uh, portanto, uh, uh, lenta e com Forever Young oh, a canção assim demora para aí seis minutos e não sei o quê. E no disco tem o Forever Young sem, sem esse refrão Forever Young, Forever Young, May you stay forever young. É só, may God bless and keep you always. É a letra. Que é uma, uma grande letra. Uh, em versão... Uh... <risos> Toma lá, está aqui. Uh, e hoje uh, percebo fazer isso. Fazer... O que eu tinha feito esta versão foi em, em Paris, o no ano passado. A brincar com uns amigos meus que andam uh, lá a tocar nas ruas. May God bless and keep you always May our wishes all come true May you always do for others And let others do for you May you build a ladder to the stars And climb on every run And may you stay forever young May you stay forever young May you grow up to be righteous May you grow up to be true May you always know the truth and see the light surrounding you May you always be courageous, stand up and be strong And may you stay forever young May you stay forever young May your hands always be busy, may your feet always be swift May you have a strong foundation when the winds of change shift May your heart always be joyful, may your song always be sung, May you stay forever young, may you stay forever young. Foi aos meus 14 anos, portanto foi em 64, que eu comecei as mesmas músicas com que eu... Uh, formámos uma, uma banda, ensaiávamos na, na Igreja de São João de Deus <risos> e arranjou-se um piano e, e foi a minha, minha, o meu batismo na música, fora da, da música da, da pauta. Não é? E de facto foi. Uh, este ano é uma mérito Só para 50. 50 anos. É extraordinário. Acontece que eu tenho sentido desde sempre, mas tem vindo a aumentar exponencialmente o, o, o carinho, como tu dizes, da parte do público, o, o apreço, a atenção, o encorajamento que eu sinto. Uh, ajuda muito. Ajuda muito, a, uh, ajuda muito, a, o facto de eu gostar do que faço, de gostar de ter esta relação com música que eu não sei classificar, uh, é fundamental. Mas o facto de eu, para já, precisar de continuar a trabalhar, <risos> ter saúde para isso. Uh, e ter disposição e sentir esse de facto cada vez mais uh, uh, reconhecimento da parte do público e apoio uh, posso me considerar um felizardo sim senhor Tira a mão do queixo. não penso mais nisso que lá já deu Tinha Quem ganhou, ganhou E usou-se disso Quem perdeu há de ter Mais cartas para dar e Enquanto alguns fazem figura Outros se comem a batota Chega onde tu quiseres Mas goza bem a tua roda. Enquanto houver estrada para andar, a gente vai continuar. Enquanto houver estrada para andar. Enquanto houver ventos e mar, a gente não vai parar. Enquanto houver ventos e mar. Todos nós pagamos por tudo o que usamos. É antigo E não me poupa ninguém, não Somos todos escravos Do que precisamos Reduz as necessidades Se queres passar bem Que a dependência é uma besta Que dá cabo do desejo E a liberdade é uma maluca Que sabe quanto vale um beijo